está aqui em causa hoje, vai transformar, na altura das obras, Oliveira num autêntico estaleiro de obras. para é o Parque dos Marmelos, vai ser a reconvenção do Centro de História, vai ser a expansão sul da zona, de, de, da zona industrial, vai ser escolas a, a centro da escola ali. O que eu peço aqui, além de avisar porque realmente vai ser um, talvez, desde que lembro, a maior altura de obras nesta cidade, pedir um pouco de compreensão aos olivarenses, porque vai acontecer de certeza e calma para o transtorno que isto irá causar porque eu estou a ver a necessidade fazer isto rápido vai conseguir com as obras todas ao mesmo tempo